Oiartzun Irratian Mundu Ariso Nazioarteko Adituen Xente Rekondoren Eskotik. Titaba osteguna dugu eta ostegunero egiten oi dugun bezaraxie, gaurko nere Mundu Ariso Xente Rekondo Nazioarteko adituak aixogunon. Bai, egunon. Zemusondo? Ondo betiko modu. Bueno, gaurkoan daimat gai ditzugu eta eh eguneko gaia badirudi eh Bueno, ba, mende baldeko erri aldek, gau da, Europar Batasuneko erri alek, siriako enbasi kanporatu dutela euren estatuetatik, ez tam? Bai, bai, ni uste dut, momentu honetan ja, sirian e, prestatutako gidoi inguruko beste urratz bat eman dute, E da, nola Mendebaldetik holako rasero bikoitza aplikatzen dute behin eta berriro haien interesatzen saienean, ba gai direla, ba, mantentzeko edo jartzeko holako neurriak, holako sigorrak, estatu edo rejimen bati eta antzekoa gertatzen denean beste toki batean, ba, bestaldea begiratzen dute barein kasuan, ez? Eta Gidoiata hitz egiten dugunean, ustezat hemen Sirian aspalditik erregimen aldaketaren politika ba martxan jarrita da es e, garai batean hasi izan prentza kanpaina batekin sortu ziren ere ba, pixka gezurrak eta e, informazioa pixka manipulatua, hori dana ba konfusioa ta deskonfianza orokor bat sortzeko jenen artean, es gero etorri ziren sigorrak, e, e, blokeo ekonomikoa, e, provokazioak ere, sin astu zenolako ekintzak eta senolako atentatuak egin dituzte bataldeji jaristeek e, Sirian azken bolado honetan. E, gero ba bueno, betiko konde betiko salaketak, eta honekin batera ba, ikusten dute mendebaldetik baldetik gehien bat, ba, barneko oposizioa gero tabanatua dagoela, gero eta zatituta ez daukate aukerarik haratago ba, juteko denbora pasatzen ari dela, eta horregatik ikusten dugu olako adierazpenak. Ez? Olako adierazpenak eta olako jarrerak. Jarrerak, minustenet, esan dudan bezala zieran, ba, guzti zerakusten e, morala bikoitza. E, Ziriaren kasuan gaur ikusi dugu berriro, zen olako titularra zanezia, eun pertsona hil direla enfrentamentuetan eh, horreko lako izen buruarekin, ba, suposatzen dala, teorian, da berriro ere eh, regimenaren erason ondorioak, baina gero txikia irakurtzen duzunean ikusten dezula, ba, soldaduaren illakoak Zibliak edo opozitoreak baino gehiagoak direla, eh. Berez normala denez, edo es herrian gertatuko izan bezela, eh e, matxina armatua ematen denian, ba e, ere erabiliko ditu haien tresnak, ez, tresnak militarrak. Eta haztu gabe ere, ba, bueno, e, anaren plana martxan jarri zenian, ba bat etorri zen plana horrekin, Siriago gobernua bat etorri zen e, gidoi horrekin, baino ez es egin zuen gauza bera oposizioa kontrakoa, eh. Orduan ba, bueno, e, e, salantzak asko daude, ez da kasualitatea holanderen papera, zasko zire bezala Libian, ba, oain ere, Estatu Frantziarra, nahi du lapiskat bere atentzioa segurazki zentratu nazio arte eta, ba, irabaziden bora, hautezkundei begira eta gobernu berriain ingurun, eta hori dana, basortzen du, ba, ikpatu dugun puzlea ziren guruan. Mm -hmm. Bueno, eta deigarria da ere, Txina e, eta Errusia nazioarteko, bueno, eh, nació batu en eracundeko seguras un conche lluan o nartutako mozio a ¿eh? bai hori da ez haemen eh, eh, errepikatzen da edo parekotasuna bilatu behar degula, eh, Libian gertatutakoarekin eh, Libiaren kasuan ordun bai eh, nazioarteko komunitatea batekin zula eh, eta poteren bat egin zuten baolakoa dira azpen eta planarekin gero ikusi zuten gehiin bat errusiak eta txinak zenolako aldaketak eta zenolako interpretazioak maltsurrak egin zituzen estatubatuak eta bere aliatuek eta momentu honetan aspalditeik nahi dutela ba gauza bera egin Sirian. Baina Siria ez da Libia, e, Sirian, Erruxaren kasuan, ba interesa asko daudela, bai armen salmenta, baita ere portuaren erabilpena, militerrani osoan portu bakarra Errusiar e, itxasontzien zat, eta hori dana, ba, bueno, eta zailak kerak ikusitak baua indik ere ematen dula bai Moskut, bai behin ez daudela prest e, zera, kondenatik at ara juteko, ez kondenak bai e, salaketak bai, baino aratago joteko juteko gauzak gehiago eskatuko zuten segurazki bai Errusia eta bai, Siria eta gabe ere, e, barkatu txina, eta astu hastu gabere ba, anaren planen inguruko e, zenolako papera jolastu du Errusia berak e, puntu bateraino asko eta asko konartzen dutela ba, anaren plana, siriaren ba, eta sirriaren bultzak esker izan uh -huh. Bueno, gai ez, alatuko badirudi ofizialki obama oficialki, Obamak baduela dagoeneko aurkaria Mitt Romney Bai, ya gar gauean lortu du Ofizialki behinza di ja, izendapen hori e, naiz eta oaindik ekitaldia ez, ez ez ez da izan e, ja lortu ditu ba, delegatu naiko. E, aspalditik ja ni usten nahiko zehatutatzegon Romney izango salala hautagai ba, republikanoa eta hemendik ba, aurrera baleia, ez leia oso estua eztuakoyentura aldatuko dela guztiiz, e, Oain arte Obama onda oso eroso bigarren lerro batean ba zain edo zen errepublikanoen eh, arteko lehia haien artean botatako bairainak eta kusazioak, eta, eta hemendik aurrera bagausak aldatuko dira. E, Romney dula e, bere inguruan gero eta errepublikan keio ditula, e, errepublikanua konturatu direla, aukera oso polita daukate, ba, obamaren mandatuarekin, ba, amaitzeko eta berriro berreskuratzeko poterea, estatu batuetan, eta segurazki horren inguruan gai izango direla, osatzeko, ba, alternatiba eta kandidatura bateratua ez, e, kampainan zehar gauzako zogogorrak e, ikusi ditugu errepublikanoen artean bata besteari leporatzen gauzak asko dasko, eta askok, eta egia da ere oain arte behintzat romnein ez da izan gai, ba berin guruan osatzeko edo sortzeko konfiantza nahikoa, ez, baino e, gauzak hemendik aurrera aldatuko direla e, emendik ja e, etxai edo harerio nagusia obama izango dala eta kojunturari eskerra gian errepublikan Noat, gai izango direla, ba, esan duguna, ez, gero azaroan ba, e, irabaz, irabazteko ikusita ba, Obamaren promesa guztiak bertan berra etorri direla, horren inguruan, ba, seguraski, goen e, dela urte Obamaren babesa asko eta asko etxean geldituko direla, gehien ban jende gaztea eta beste... Normalean parte hartzen ez duten beste sektorek, eta ba bueno, eh baldin bada gailo bama berriro berraktywatzeko, ba holako sektoreak ba nahiko justu ibiliko da azaroan, ba berriro bere e, etxe txurian, e, jartzeko. Mm hartzeko. -hmm. Bueno, e, gai polemiko bat hartuko dugu espainolentzako baldin bada ere, e, Gibraltar, eh gente, e, le eta bein zer dela da hain importantea Arroka bat. Bai, pere kasuan bezala, ezo. Eh? Edo arkaiz bat, bai. denian, eta ikusten dala, e, ba, edo zein naiz eta roka ximple bat ere, bagaltzen dula, ba hori, ba barnetik kosta e, egiten zaie espainolei edo espainal egondiren agintariei barneratzeko, ez. Eh? Eta gibraltaren kasuan dena denez, ni uste dut, Hemen ere, ba, erabilpen politikoa eman dala, es. Eh, denok dakigu, senolako jarrera mantendu dute historikoki, baina hemen ere, e, komatso tartea, ba, publikoki esan dute beintzat onartuko zutela e, Gibraltarrenoeen hitza eta erabakia. Ez? Eta hori da, estatu espainolak onartzen ez duna e, e, estatu espainolentzat, arroka hori guztiz berea dala, e, eta bueno, horri esker, segurazki han bai da gola puntu bateraino interes geostrategiko oso, oso zeatza. Eta, e, e, estatu espainolak, esaten dula, inungo lotxarik gabe, gibraltar espainola dala, baina ez daukate e, jarrera bera zeutat ameliataz edo e, kanariasetaz hitz egiten dugunean. Eta hori, normal kontra esan nabaria dala, baino e, holako erreinuan ba dugu kontra esan e, esker, ba asko eta asko gobernuan daude. Ez, eta momentu honetan ba ikusi dugu, bai bertakoek eta bai gibraltaren nio asko eta asko salatzen dutela, ba hau erabilpen politiko izateen adidala, haiek e, beti mantendu dute jarrera naiko irikia eh, ango egoerataz, baino Madridetik aginduta, ba, gauzak nahazten direnean ba, ikusten ditugu zen olako eh, tirabirak egoten dira, eta gainera eh, olako tirabirak edo zeintokitan ba, naiko eskandaloso izango zala, ez? Bi bazkide eh, nazioarte mailan, bai Naton eta bai Europan, eta ez da egizert, bai Bretañia hondi eta Estatu Españolak olako jarrerak eta haien indar militarrak aurrez-aurrez egotea ba, hombre, ez de ematen itxura polita, ez? baino. Estatu Españole ba e, sea arasoak desente omen daudela eta batzutan olako e, ikamikekin balortzen desu bastertea atentzio mm -hmm. mediatikoa edo agian hori da agian krisia estaltzeko berriz ere espainiartasuna defendatzen dute edo espainiartasuna nahi dute o, orain futbolarekin nahi duten Hori da, pani zirko esaten zuten, es, e, gara garai batean, eta behin futbolarekin gauza bera egingo digute. Osea, e, irakurtzen baldin badegu adibidez, e, azken adirazpenak Montirena, e, italiako presidente edo lehen ministrarenak, teknokratarenak, eta behin gozni adoz naho berarekin, es, senolako eskambalo e, ondala italian futbol inguruan eta berak esan dula pertsonal maian, bagia, badala garaia lehen mailako partiduak eta hori baurteta neveran ungon gelatu eta gauza bere estatu espainolea nola da posible futbolean adibidez onartzea enpresa pribatuak, privatuak, etxer, e, futbol taldeak, enpresa pribatuak, lemaiakoak bintzat, olakoak dira, olako sorrak gizarte segunantzarekin, olako sorrak estatuarekin, eta eseres gertatzea, eta nola da posible gainera euroko bat edo olako e, e, akontezimento edo gauza etortzen denean, irakurtzen dugunean, futbolariek jasoko dituzten primak. Eta mm. horiek bai dira prima de riesgo eta ez banki eta <laughs> banko zentralen inguruan daudenak, ez? Benetan, holako erritmoa, holako e, finantzak futbol profesionalean mailan ikusten duguna, hori guztiz salagarria dala. Eta hori ez da futbola, ez da kirola, hori da negozio utza. Eta horrekin gainera, zukaipatu desu, nozondobetzela, ba, gauzak desbideatzen dira. Hemendik aurrera egoera ekonomikoan gero eta da, baino agian e, futbolari esker, ba, estatu espainole berriro jende aterako da kalera ospatzeko zer, ba, lau edo bost pertsona irabazi dituztela hainbeste euro, eta aiek urrengo goiza egongo dira segurazki kale gorrian. Ez. Ba bai, hori da kontua. Bueno, e, bilera izan zen atzo, eta, oi, e, margalo eta e, britaini haundiko e, atzerren ministroen artean. Gai ez, dugu, txente, Egiptoragoa zautezkunde kontuak. Bai, bai, eta hemen ere, ba, ja, tonika normal bat bihurtu dana, ez? E, ikusi dugu nola, inkesta gehienak, ba, kale gindutela, ez? E, principios, e, lehenengo inkestetan, eta azken egun arte, favorituak ziren, amusat alfutut, biak eh, laugarren eta bosgarren gelditu dira, ez? Eta lehenengo biak, ba, mursita eta safik izan dira. E, gainera hemen beste sorpresa bate ondala zabazi, nazerista eta eskerriar hau ere hirugarren postua kukatu da, eta bueno, e, horrek ere ematen du itxaropenetako pen, itxaro ba, irakurketa batzuk. E, Lehenengo gauza, esan behar dala, asko eta asko esaten dute, dute e, maitzak hauek ikusita ba, iraultza pixkat baituta edo iraultza maitu egin dala. Ez. Hombre, denbora beharko genu esateko, ea iraultza edo matxinada baten aurrean ginela, Egiptoren kasuan. seren indar irautzaileak. Ba, benetasko aldaketa ez da gizepunturu baino, nahi zuten, aldaketak bai, baino zakonak, ez da inzakonak, Eta gero mm, bom, datuak ikusita, egia da ba, tari plazaren ingurun mugitu diren, ba, askok eta asko hautezkundiak e, ailegatzen direnean ba, bai programaren esa bai buruzarien esa bai e, gauzak haman komune eza, zera gauz haman komuna ez, oso oroko razala, bai ez, ez dira izan gai bai e, kandidatu edo utagai haman komun bat aurkestea, ez. Hori ikusita, bai, bueno, handago, ez, Anai musulmanaren Mursi autagaia lehenengo e, kokatu dala eta e, Shafik e, generaloiarekin leiatuko du bigarren itzulia. Hemen da arrejimen zaharra, Mubarrak aldekoa, Fula direnak eta Anai musulmanak, mi, islamistak, Berez, askok eta asko galdetzen dute, nun kokatzen da hemen aldaketaren nahia estari desplazaren ispiritua. Eta bueno, hombre, ola eh, datu hotzako la ikusita ba, da, ez, baino baita da eh, iraultza edo aldaketaren aldeko bi hautagai nagusiak, Sabaji eta Abulfuturen botuak batuz gero, Mursita Safiken baino gehiago, babez gehiago lortu ditu, es. Ordon, horrek ere ba hasien aipatu du dana, es, Itxaro Penerako e, sakitxo bat edo ate bat bate bate oraindik irikita dago. E, egia da ere esan beharra dago eta zpimarratu berdela. Parte arte oso eskasa izan dala. Hemendik e, aurrera ere, mm, ba, ikusi behar da, estenatopia planteatzen da Egipton, Han egongo da leia oso estua, eta ez, jabakarri parlamentuan, non e, islamistak gehiengo absolutu aukaten, baino bai kalean, eh, sekularistak ditzen direnak eta islamistanen artean, e, txiroak eta beratzaren artean, militarrak eta irautzaren artean, zen hemen, gakoetariko bat izango da, en papera. Ez, militarrak dara matzate de, ya, e, amarka da, kontrolatzen politika, ekonomia eta gizartea Egipton, eta hori ez bada aldatzen, ba oso zaila izango zaigu ba, e, e, aldaketaz hitz egitea Egipton. Uh -huh. Bueno, eta azkenik, e, Myanmar, txente. Bai, Myanmar, hemen Myanmar batzuentzat Birmania, es e, aspalditik mogiminduak ematen ari dira, honen e, inguruan, e, normalean eta azken urratza izan dela, ba, hango ikonoa, es, haun zanzu kui e, atera dela e, bengoz, ez da bat urte, eta gero Myanmaretik bidai ofizial batera Tailandia da jundala, e, emakume hau, ba, e, etxean preso egon da azken amarkadetan eta, ba, bueno, hango gingo eh, reformista edo eh, aldakorre inguruan ba beti izan dala erreferentzia, eh, es. Baino hemen gauzak aldatzen da Birmanian aspalditik. Eh, bere pisu estrategikoa oso importantea da, bereko kapen geografikoa eh, ba ematen dio seguraske eh, pisu hori eta baita ere bere aberastasuna, es. Eh, iturri energetikoak eta iturri naturalak oso oso importanteak dira eta horren inguruan ez bakarrik Txina, baino baita ere mende baldeko potentziak gero eta gehiago daudela ba, mugitzen. Ez Baina hemen, hemendik aurrera estake guze punturaino militarrak ere aldaketak bultzatuko dute gehiago edo, baina naiz eta aldaketak bultzatu eta naiz eta Ba, reforma bat martxan jarrien e, ustez eta oposizioak ere onartu duela puntu bateraino e transizio esparru bateragoaz eh transizio estenatoki batean ikusita badenu daukagu buruan estatu espainolean o 70 garren gertatu sana ez eta baseguraski hemen antzekoa gertatuko da dena denez e, momentuz Bi gako ditu beraurrean eta esain beste demokratizazioa bi gai potoloak dira ekonomi inguruan nola e, banatu aberastasun hori e, Mianmarren egoera populazioen egoera oso oso gogorra dala naiz eta aberastasuna mordo bategon eta bigarren gaia eta horrek emango digu segurazki beste saio baterako da gertatzen da Mianmarreko ba, e, Estatu gabeko horiekin, ez? E, urteak daramatzate borrokatzen, armeak eskuetan, iaia e, ia, Myanmar, leno birmania sana, sortu zenetik de deskolonizazio prozesu eta gero, ba, holako enniak ez dute lortu bere kokapen naturala zehaztea eta, ba, horiek harri da, ba, amarka da talde armatuak gaurregun, ba, Myanmar ibiltzen dira, ez? Eta astu gabe e, hola pixkat e, komatxotartean kalpteko lateral betzela, ba, Myanmar da gaurregu munduko bigarre produktorea opiotas itze egiten dugunean, ez? E triangulo famatua, urrezko trianguloa, ba han kokatzen da sati importante bat eta horrek ere, ba etorkizunean baldentzatuko du mihamarren ibilbidea. <hums> ba gente recondo nacierteko aditua mina maina esker beste astebetez gurean izategatik, e, itz, eta hurrengo arte? Bai, hurrengo arte hondi ibili. Oihartzun irratian Mundu Arizó, nació Arteko adict de enchente, Reóndoren, Eskutik.